Surja, et te kathur, me kase, tetë vargje, bismillahi rahmane rahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmitë, më shirë plotit. Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar, deri sa të shkoni në vare, gjithë se si. Do të mërë një vesh Ma dje se shpejti Do të mërë një vesh Kujdes Ah, si kur të dini të vërtetën me siguri Sigurisht që do të shihni zjarin flakerues Pastaj me të vërtet Do të shihni atë me syrin e siguris Pastaj, atë dit Do të pëjete ni për kënaqësit e kësaj bote